És divendres 6 de març i a l'informatiu de ràdio Palafrugell escoltarem un fragment de la conversa que hem mantingut a l'hora del peix fregit amb Montserrat Barderi, que porta aquesta tarda al Club Llegir Teatre Clàssics Catalans amb la reedició de Gent del meu exili de Tres Apàmies. Seguirem amb notícies relacionades amb el nostre municipi per explicar-vos que Palafrugell registra menys aturats en el febrer del 2020 respecte al febrer del 2019 i, de fet, és el municipi que més baixa en aquesta quota d'aturats de, de tota la comarca del Baix Emportant. La informació comarcal ens portarà a dos punts. D'una banda, per explicar-vos que el carril bici que havia d'unir Sant Antoni en Platja d'Aro, de moment, no es construirà aquest any, i també per explicar-vos que l'escultura La papita de Sant Feliu de Guíxols ha tornat a rebre un acte vandal. També us recordarem, tornarem cap a casa nostra per recordar-vos que el Teatre Municipal de Palafrugell acull l'obra de teatre L'Art de la Comèdia que porta el grup Palamosí Gespa Teatre, escoltarem les paraules més destacades que Jordi Massoni, director de la companyia ens va deixar en aquesta sintonia mm -hmm. També us farem memòria que aquest cap de setmana arriba la Fira Rebaixes de Palafrugell amb l'estocada I posarem al punt i final aquest informatiu amb la previsió meteorològica que ens portarà Josep Pasqual des de l'Observatori de l'Estratí. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell de d'avui divendres 6 de març i ho farem amb Montserrat Verderi que aquesta tarda a les 7 a la Biblioteca de Palafrugell serà la protagonista del Club Llegi Teatre Clàssics Catalans i és que ens portarà la reedició de Gent del meu exili de l'escriptora a Pàmies i és que enguany ens trobem en l'any Pàmies. De fet, estem en les darreres setmanes d'aquest any 3 a Pàmies i a l'hora del peix fregit us hem portat aquesta conversa amb Montserrat Berderi. Us deixem amb un fragment d'aquesta entrevista que hem mantingut amb la comissària de l'any 3 a Pàmies i que serà el protagonista d'aquesta activitat d'avui a les 7 de la tarda i és una activitat organitzada per la Fundació Josep Pla i que té com a protagonista a la Montserrat Verderi, que tenim a l'altre costat de, de la línia telefònica. Bon dia, Montserrat. Hola, bon dia, com esteu? Doncs eh, nosaltres molt bé. Tu suposo que també ja tot a punt per venir cap a, a Palafrugell, no? I tant sí. A més, és molt important que sigui la, la Fundació Josep Pla, perquè la Teresa Pàmies és una gran admiradora, de l'obra i una gran lectora de la seva obra uh -huh. La Montserrat Berderi és escriptora, periodista i filòsofa, és comissària de, de l'any Teresa Pàmies i aquesta activitat està enmarcada en una de les obres de, de Teresa Pàmies Gent del meu exili que en motiu d'aquest centenari s'ha doncs, reeditat, eh, novament Sí, s'ha reeditat nou llibres i un dels més especials, com a mínim un dels que trobo que són, és de molt bon llegir i té molta qualitat literària, és aquest recull de narracions de gent estrambòtica, curiosa... Uh, interessantíssima que la Teresa pàmies es va trobar al llarg dels més de, de 30 anys d'exili que va patir. Uh -huh. uh, posem la mirada ara en aquesta, en aquesta obra. Després comentarem doncs, uh, com s'ha desenvolupat aquest any Pàmies que ja estan dar en les darreres setmanes. Uh, comencem eh? uh, ho has explicat una miqueta per sobre que en aquesta obra Teresa pàmies retrata doncs, uh, aquesta, uh, aquesta vida que va viure en el, en el seu exili. Uh, ens pots explicar en llocs es, es va estar, no sé si s'explica ben bé també en aquesta... En aquesta ella estalla. va començar a banyar clavar a França en un cap de confinament del qual es va escapar, tinguem en compte que ella tenia 20 anys quan, va, quan va, es va perdre la guerra civil uh -huh. ella va estar fins al gener de l'any 39 a la, a la Passa de la Bona Nova aguantant que la ciutat de Barcelona caigués davant de les tropes franquistes. Va haver de fugir, era una capitana de la secció femenina del Gessuc i si s'hagués quedat, lògicament, doncs, l'haurien afusellat, o hauria patit cadena perpètua. Després ella va començar el seu llarg periple amb el camp de confinament de Manyac a França, de la qual es va escapar, insisteixo, perquè és un, és un tema ja que es veu aquesta voluntat i aquesta especificitat increïble de la vida de la Teresa Panjo, no?, ja començar un camp de concentració i escapar-se. Després, ella va continuar fent un periós per tot, per tot Sud-amèrica, Puerto Rico, Mèxic, allà va estudiar, doncs, la, va començar periodisme a la Universitat Femenina de Mèxic, fent veure que tenia el títol de batxiller, perquè als 11 anys ella va sortir d'escola per aprendre a cosir i va mm -hmm. dir que la, la, per la guerra doncs el títol de batxiller s'havia cremat sota les bombes. Era mentida, però li van fer una prova d'ingrés i va ser tan brillant que va entrar sense cap problema i va quedar número 1 de la, de la seva promoció. I en aquest periple, per pues, trobem històries inoblidables, com que li van dir, diu, mira, tu que busques feina aquí a Mèxic, hi ha un senyor que, que té el restaurant L'Empordanet, i si vas allà segurament com a catalana et donarà feina. Uh -huh. I ella ja veu en aquell restaurant que no li donaran feina, que allà només hi treballen homes, que no és un lloc per ella, però li posen un plat a taula cada dia. I ella doncs té gana i lògicament se'l menja i diu vine demà que et tornaré a posar un plat a taula. I ella va va venir cada dia a menjar i finalment doncs arriba un moment que diu jo ja veig que no em donaràs feina. Diu per què em fas venir cada dia aquí, no? i diu, et faig venir aquí cada dia perquè durant una estona puc sentir la meva llengua. I aquestes són el tipus de contes, narracions de gran valor testimonial i literari que la Teresa Pàmies ens ofereix amb aquest llibre meravellós. Uh -huh. Publicada l'any 1975 per primera vegada, 45 anys després, com hem dit, s'ha doncs, realitat a motiu d'aquest any Teresa Pàmies. Eh, és una obra prou molt vigent. Parla de temes com l'exili, parla de temes com el, el, el feminisme, que, que estan encara molt actuals. No sé si això parla malament de, de la societat, que en 45 anys encara no s'ha avançat prou com perquè siguin temes actuals. Sí, això és una de les característiques mmm, que cal destacar molt de la Teresa Pàmies. L'obra de la Teresa Pàmies mmm, sembla escrita aquesta mateixa setmana, qualsevol dels seus llibres, fins i tot els llibres de columnes d'opinió que publicava el diari Avui. Uh -huh. Ella parla, doncs, aquest matí una dona ha mort assassinada en mans del seu company sentimental, entre cometes, i sembla que hagi passat avui mateix. Hi ha coses que han millorat, i coses que no acabem d'avançar però que que tot el que ell ha escrit que són aquesta cinquantena llarga de llibres, doncs cap ni llibres com La mujer a partir de los 40 anys ha escrit amb el doctor de Xeus doncs ha perdut vigència mm -hmm. és impressionant aquesta capacitat perquè no, no he vist cap llibre que diguis, mira, aquest ja el podríem eh, guardar una mica com a relíquia o com a testimoni històric, no, és una dona per exemple com el feminisme va ser molt poc comprès en la seva època, perquè la seva època és els anys 70 de vindic vindicació feminista de la Lídia Falcón i ella ja preconitzava un feminisme inclusiu, que la dona sola arribarà fins on pot arribar, però necessita l'home per avançar. I això és d'una vigència absoluta. I en canvi, els doncs anys 70 no era gaire comprès. Ella era una, la, una avançada a la seva època i de veritat, eh? no, no hi ha cap llibre que diguis, mira, no ha no aguantat el pas del temps. Doncs eh, aquesta tarda tindrem la presència de, de la Montserrat Verderi, eh, a més a més, doncs, eh, no sé si visitarà eh, el nostre municipi poder d'aquí uns mesos per presentar també el seu darrer llibre, La memòria de l'aigua, que eh, va ser doncs, eh, ha estat Premi Prudenci Bertrana d'aquest 2019. Eh, no sé si està prevista aquesta presentació, a Montserrat, o, o, o, o de moment no, no se n'ha parlat. Jo ja, la veritat és que tinc, conec a la, a la Gemma de la llibreria Vitela uh -huh. que ara obriran a finals de març a Palafrugell no? sí. la, que, i, la, i la veritat és que com que som amigues quan ella em digui ben, doncs jo lo dejo todo que diuen, i ja, ja he fet un bon periple amb el llibre ahir em van comunicar que anem per la quarta edició estic molt contenta perquè avui en dia doncs, fer una quarta edició no és fàcil i doncs, estic contenta de com la gent li agrada i el llegeix i em ve en, en retorns del llibre, per mi ha sigut un any molt especial, doncs, amb aquesta doble vessant de comissari de l'any Pàmies i Premi Prudenci Bertona de, de novel·la no? I, i la veritat és que a vegades sovint faig un max mix, acabo no? començo parlant de la Teresa Pàmies, acabo parlant de la memòria de l'aigua i de vegades em conviden per la memòria de l'aigua i acabo parlant de la Teresa Pàmies i, i m'encanta perquè tant una cosa com l'altra doncs, doncs crec que val la pena parlar-ne i, i, i poder estar prop de la gent que llegeix doncs també és, és molt gratificant per uh -huh. una autora perquè és una tasca molt solitària això d'escriure de i quan dos persones que l'han llegit i et van dir en coses, doncs és com una carta que finalment ha arribat al seu destinatari. I al final també tenen, <coughs> perdó, tenen, bé, tenen molta relació perquè doncs, en aquest cas de la memòria de l'aigua també eh, poses la mirada en, en les dones i en, en com eh, la visió no? que, que, que es tenien... Uh, diferent, doncs uh, en tres generacions diferents i en una cosa que ens has comentat abans, no? que uh, pa més va haver de, de sortir a l'escola per anar a cosir un tema molt, molt habitual uh, en el passat i que doncs uh, una d'aquestes tres generacions també va haver de viure una situació similar i que la darrera de les generacions doncs intenta uh, revertir no? aquest, uh, aquest fet, intentar formar-se i intentar doncs, també tenir una llibertat uh, com, com tenen els homes no? Sí, jo, jo la, la veritat és que això no, no ho he dit mai ho dic per primera vegada aquí però jo tinc, molt, um, tinc part en comú de la Teresa Pàmies. La meva mare era de Villpuig, uh -huh. um, va sortir d'escola molt jove i, és una, i tenim pocs testimonis de Villpuig i, i, i Balaguer, doncs la veritat és que estan molt a prop, no?, a tots nivells. I bé, tenim pocs testimonis en la nostra literatura de, de dones, de classe baixa, de classe treballadora, d'autodidactes que hagin pogut escriure. No? Jo jo em sento d'aquestes dones i, per tant, no és, per exemple, com el cas de la Dolors Montsardà, no? que era, per exemple, una gran escriptora, però era una senyora burguesa que imaginava la vida de la gent de la fàbrica amb obres com la fabricanta, no? mm -hmm. que era, una, una manera, una, una projecció imaginària molt ben feta, sinó dones doncs que que sabem el que és llevar-nos a les 6 del matí per anar a la fàbrica i i despatxar i fer una vida doncs de de dones treballadores sense temps i per tant tenen un valor especial perquè amb aquestes condicions de vida no es pot escriure ja ho deia la, la Virginia Woolf, no, una dona per es que necessita una habitació pròpia, una cambra pròpia i tres guinees, i les dones treballadores no tenien ni les tres guinees ni la cambra. Mm. Per tant, quan t'arriben llibres de dones treballadores mmm, que ho tenien tan difícil per escriure, doncs les hem de conservar i valorar. Per això a vegades m'ha fet tanta ràbia que, que crítics literaris doncs, hagin jutjat tan durament a la, a la Teresa Pàmies perquè una que n'arriba, una que, que, que la matxaquen, no? i això és molt trist. Doncs amb aquesta reivindicació doncs de... Yeah. Donar veu, de ser també altaveu d'aquestes doncs, dones de classe humil que, que van tenir els seus problemes i també explicades doncs, en primera persona, no? per una persona doncs, que també ha patit aquestes conseqüències o ha patit doncs, el fet doncs, de no tenir doncs, una, un lloc propi, un, un, una estabilitat econòmica que poder permetre doncs, dedicar-se més a la literatura. Doncs Acabarem aquesta conversa amb la Montserrat Verderi. Moltes gràcies i que vagi tot molt bé. Gràcies, fins a, aviat. Merci. Un fragment d'aquesta conversa que hem mantingut a l'hora del peix fregit i que podeu recuperar l'entrevista íntegra a través de radiopalafrugell.cat Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi, canviem però radicalment de tema i és que us hem d'explicar que les dades d'ocupació entreveuen que hi ha menys atur a Palafrugell respecte al febrer del 2019. Aquesta és una tendència que es repeteix a tota la comarca del Baix Empordà. Les xifres apunten a que Palafrugell és on més cau l'atur respecte a l'any passat, no obstant això, continua estant entre els municipis amb més persones aturades de la comarca. 150 persones menys són les que hi ha aturades a Palafrugell respecte al febrer del 2019. Aquesta xifra suposa que és el municipi de la comarca en el que s'ha reduït més l'atur. Per darrere hi trobem Sant Feliu de Guíxols, amb 85 persones menys, i Palamós, amb 65. Aquestes no són dades casuals i és que es tracta dels tres municipis en els que hi ha més persones aturades. Així, la població al Ganxó no ocupa el primer lloc d'aquesta llista amb 1.255 persones, seguida de prop per Palafrugell amb 1.243 aturats i aturades. Completa el podi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 com us deia, en Palamós, amb 958 persones en situació d'atur. No obstant això, en percentatge, el municipi en el que hi ha més atur és Calonja i Sant Antoni, amb un 13% i 578 persones que busquen feina. De fet, aquest 13% és la mateixa dada percentual que presenten Sant Feliu i Palafrugell. D'altra banda, els municipis amb millors números són Serres de Daró, amb només 1% d'atur i 3 persones aturades, Ultramor, també amb persones però amb un percentatge del 2% i per últim també presenta tres desocupats fontanilles però en aquest cas representa un 4% d'atur de tota la població així en aquest febrer del 2020 hi ha menys atur a Palafrugell respecte al mateix mes de l'any passat. Podeu consultar les ofertes de feina que hi ha al Servei Municipal d'Ocupació de Palafrugell a través del web ipep.cat Continuem en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell. Arribat ara a l'equador d'aquest espai, és moment per a la informació comarcal destacada de les darreres hores i que no hem comentat a l'hora del peix que ens porta a comentar que l'enllaç amb un carril bici entre Sant Antoni i Platja d'Aro haurà d'esperar com a mínim un any més. El Consorci de les Vies Verdes que és qui ha de licitar aquest projecte ja ha avisat als dos ajuntaments que els tràmits són lents i que no podran tenir aquest tram de via verda llest per finals d'aquest any com així ho tenien previst. L'objectiu del projecte que tot i anar s'executarà és que connectar dues vies ciclistes ara independents, la del carrilet amb la del tren petit. Per fer-ho, s'habilitarà un carril per a bicicletes paral·lel al traçat de la carretera C250. Més enllà de convertir-se en un nou atractiu turístic, la via verda també millorarà, sobretot durant l'estiu, la seguretat i el confort en els desplaçaments per a aquesta carretera que uneix càmpings, hotels i platges amb els nuclis de Sant Antoni i Platja d'Aro. I encara tenim temps per a una nova informació de caràcter comarcal que ens porta ara fins a Sant Feliu de Guixols i és que la icònica escultura de la població canxona, coneguda com la Pepita, ha tornat a ser víctima d'actes vandàlics Menys d'un any després de ser restaurada, la peça va aparèixer aquest dimecres passat amb pintades de color negre a les mans o a la boca, entre d'altres llocs. Aquesta escultura, anomenada la Costa Brava, va ser feta per Joan Rabull i inaugurada el 3 d'octubre de 1963. El 13 de març del 2019 va ser retirada i restaurada per l'escultor Gerard Mas i va ser reinstal·lada de nou amb la làmina d'aigua i els nanúfers de ser inoxidable el 7 de juny de l'any passat abans de ser restaurada, aquesta escultura ja havia estat objectiu de diversos actes vandàlics i presentava un bras escardat i una cama seccionada. Uns actes vandàlics que s'ha d'hortant de reproduir, com dèiem, amb aquestes pintades que es van fer dimecres passat. Un ara sí, per tornar cap a casa nostra, posarem la mirada en una activitat que tindrà lloc aquest cap de setmana al Teatre Municipal de Palafrugell. De fet, serà demà a les 9 del vespre, acollirà la presentació dels membres del grup de teatre la gespa teatre, que es desplacen fins a Palafrugell per presentar l'art de la comèdia. Una peça escrita el 1964 pel referent del teatre italià del segle XX, Eduardo de Filippo. Tal com deixa entreveure el títol de l'obra, es tracta d'una comèdia, tot i que presenta també elements transcendents i conflictes. Un aspecte rellevant per tal que el director de la companyia, Jordi Massoni, es decidís a escollir-la. Feia molt de temps que la gent del grup deien que volien fer una comèdia, perquè les darreres obres que havien presentat eren bàsicament drames i al final doncs, van dir volem fer una comèdia i jo només vaig posar-hi una condició és que no fos una comèdia de hi hi -ha, ha i prou que tingués una mica de suc, que tingués una mica de substància i es va donar la, la, la fantàstica coincidència que el repartiment d'aquesta obra ens quadrava perfectament amb el mateix equip de gent que havíem format d'una manera gairebé exacta i vam dir, home, ha de ser aquesta perquè a més a més és una comèdia que no és només un poder vil, eh, així és d'estar per casa, sinó que fa pensar, dona, dona molt de joc i vam dir que ha de ser aquesta. Malgrat que Massònia és un amant del drama, el director explica que aquesta obra li va semblar interessant per ser una obra de comèdia amb substància, una característica que es pot dur a terme gràcies a l'ús del metateatre i al fil argumentador de la peça. És una obra d'això que ara els moderns en diuen metateatre, és a dir, és teatre dins del teatre, és a dir, a l'argument hi ha una companyia teatral, i una companyia teatral que té un conflicte determinat i que intenta resoldre'l, I, i nosaltres el que estem veient, d'alguna manera, són les interioritats de, del teatre. Eh, eh, nosaltres aprofitem per fer unes quantes piruetes per ensenyar això encara més, per ensenyar que, que el teatre tot és ficció, i es juga això, és com una mera de joc de miralls que el públic hi ha certs moments que no sap si el que està veient són els personatges que explica l'obra o el que està veient són uns actors que representen uns personatges que s'expliquen a l'obra. Tanmateix, a través de la trama de l'obra, es presenta també un enfrontament entre el poder polític i la cultura, un conflicte seriós que segueix vigent en la societat actual. La guarda de Filipó eh, és és el teatre. És un autor napolità nascut a principis del segle XX i és un home que va viure per i, i de i, i amb el teatre. És una persona absolutament polivalent, ha escrit obres eh, molt transcendents tant a la història del cinema com a la' història del teatre i, a més a més, eh, ha fet molt de guionista, eh, sobretot d'aquest cinema neorealístic de l'IA, aquest cinema, de, aquest, aquest cinema de, de, de base social baixa, de que ens ensenya la gent la gent molt de, molt de peu a terra, eh, bé, és una, una mirada molt àcida sempre sobre la societat és un, jo crec que és un autor extraordinari i poc explotat i poc conegut. D'altra banda, Jordi Massònia, als micròfons de Ràdio Palafrugell, explica que la companyia fa menció a la carrera laboral de l'autor de l'obra. Un referent polifacètic que ha escrit peces i guions molt transcendents, tot oferint una mirada àcida sobre la societat del moment. Planteja, d'una manera amb clau còmica, però planteja un conflicte seriós, que és la tena conflicte entre el poder, entre la política i la política la cultura, en aquest cas en el teatre perquè hi ha un, una conversa molt interessant entre el director d'aquesta companyia teatral i el prefecte de policia d'una ciutat de províncies italiana que representa que és la màxima autoritat del poble eh, i, i discuteixen de quina manera el teatre doncs, ha d'influir en la societat i, i, i, i, i quin és el valor del teatre i de la cultura en la societat. Concretament, en aquesta obra, l'autor permet que es tracti d'una peça híbrida on poder tocar temes dràstics i alhora donar un punt d'humor, un element que, justament, juntament amb l'habilitat d'entrelligar la realitat amb la ficció, han creat un treball original. Jo crec, jo crec que en l'art de la comèdia, si no és la seva màxima representació, sí que és allà on ell, d'alguna manera, en proclama els seus principis. Mm. Vull dir, és, és, és, jo crec que és, és un, un cant d'amor al teatre, i, bueno. i, i a partir d'aquí, doncs, bueno, es desenvolupa. Jo crec que Filippo, de Filippo té una gran habilitat, que és que és capaç de difuminar, no d'esborrar del tot, però de difuminar eh, la línia divisòria entre la realitat i la ficció. Hi ha, hi ha una frase que diu un dels personatges que jo crec que és la frase de l'obra, que diu que en el teatre la realitat suprema ha estat i sempre serà la de la suprema ficció. Per últim, Jordi Massoni destaca la feina de la companyia Palamusina, un grup format per amants del teatre, els quals treuen hores de lliure per poder tirar endavant la feina. El resultat d'aquesta preparació es podrà veure, com dèiem, demà dissabte a les 9 del vespre al Teatre Municipal de Palafrugell. Podeu escoltar l'entrevista íntegra que Rafael Corbí va mantenir amb Jordi i Masoni, director del grup Gespa Teatre a través de radiopalafrugell.cat Encarem la recta final d'aquest espai de l'informatiu de Ràdio Palafrugell i ho farem posant la mirada en l'Associació de Comerç i Negoci Oxigen que ha organitzat l'estocada a la Fira Rebaixes d'hivern a Palafrugell per aquest cap de setmana en total hi participaran una trentena de comerços i establiments adherits a l'associació a més a l'estocada també s'hi ha afegit algun artesà del municipi. Amb la voluntat de diferenciar-se des d'oxigen han decidit apostar per estucada a l'hora de parlar de la Fira Rebaixes. Les darreres setmanes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 tinguis de primavera un preu atractiu i sempre és qüestió de, de buidar amb aquests que és el que volem tots. En aquesta línia, des de l'associació, com destacava en aquest cas Vera Serralbó, han fet veure els comerços la importància de fer uns bons descomptes per tal de treure a tot el públic. En principi, bueno, com diu la Susana, no deixa de ser una fira rebaixes. Aprofitem ja que és principi de març, que ja té la gent té ganes de primavera, no? mm -hmm. doncs aprofitem que siguin unes, jo espero que siguin unes rebaixes on, on la gent que vingui a comprar doncs siguin rebaixes rebaixes bones, i així ho he fet veure en els comerços que siguin unes bones rebaixes, no? que mm. encara la gent vingui i el bueno, pues que, que s'espera a la gent són preus. També haurem de destacar que des d'Oxigen no teníem pensat organitzar aquesta fira, però després de diverses reunions amb els diversos associats van decidir tirar-la endavant. Pues casualment, en aquestes reunions va sortir la gent que, que li havia funcionat molt bé la fira rebaixes l'any anterior. ¿vale? Quan nosaltres ja ho teníem enllestit, ja ho havíem anunciat que no es faria la fira rebaixes, mm. bueno, pues ens va fer una... Uh, vam vam haver de canviar-ho i, bueno, vam apostar perquè si els nostres soces volem fer Fira Rebaixes, doncs pues, vinga, Fira Rebaixes, anem a muntar una Fira Rebaixes. I, i bueno, i així ho hem, ho hem decidit. Per aquest motiu, amb unes setmanes de retard, arriba l'estocada, la Fira Rebaixes d'hivern a Palà D'altra banda, amb Susana Casadamont i Vero Serralbo, presidenta i dinamitzadora d'Oxigen, hem conversat sobre altres aspectes relacionats amb l'entitat. En els propers dies us oferirem la resta de la conversa en la, en la que avancen diverses novetats que, entraran ben aviat. I arribem a la darrera de les informacions d'aquest noticiari de Ràdio Palafrugell d'avui divendres i ens portarà, com és habitual, per tancar la setmana la informació meteorològica des de l'Observatori de l'Estatit en Josep Pasqual, bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs Josep, tornem a tenir... Una setmana més, eh, un divendres, per tant, aviam què ens espera per aquest cap de setmana. Aquesta setmana, com ja ens eh, auguraves eh, la setmana passada, eh, el març sembla que marceja, no? Sí, exactament. Uh, aquesta variabilitat de temps doncs, del mes de març, uh, que és típica, i és l'únic més que té un verd, un verd uh -huh. per ell, que és el marsejar, no?, uh -huh. que es fica aquest temps tan canviant, tan variable, que a vegades, doncs, surt un núvol, deixa un ruixat, al cap de mitja hora i fa un sol que, eh, en fi, vull dir, o fa vent i calmes, tot, eh, molt ràpid tot. Mhm. Uh -huh i és la situació doncs que tenim i de fet hi ajuden doncs, aquestes fortes borrasques que encara circulen pel nord que totes, ara els abateien totes eh, cada una té un nom i eh, doncs, eh, sobretot afecten el Cantàbric eh, hi, ha, hi ha temporals forts hi ha eh, pluges cap a Galícia no? i aquí ens arriben generalment les escurrialles tot i que els vents sí que també arriben Sobretot, doncs, a, a, han afectat aquesta setmana a la part sud del país, aquests vents de lleveig, que aquí, aquí arriba una mica de garbí, també, a vegades, però ja són més forts, i que, de fet, que en aquesta època de l'any, aquests vents de lleveig, aquests vents de sud-oest, tenen un nom, també. Se'ls diu vents de quaresma, mm -hmm. perquè són típics, també, d'aquesta època de l'any. Uh, doncs aquesta situació que tenim fins ara eh, seguirà aquesta variabilitat, però amb matisos. És a dir, avui encara que a estona es faci aquest sol, ja que sembla, doncs, ja d'una primavera avançada, doncs ja era fred amb alçada i arribaran nuvolades i de tant en tant deixaran algun ruixat i serà la situació que tindrem avui en amb un ambient més aviat fresquet, sobretot quan està tapi sol, no? Eh, de tota manera, doncs a partir del vespre ens entrarà la tramuntana que es reforçarà durant la nit i aquesta situació serà la que tindrem demà demà tindrem un dia ventós un dia això sí, molt assolellat i una temperatura que pujarà una mica respecte a la d'avui mm -hmm. però amb, amb aquest vent doncs el que donarà és sensació de, de fred perquè per una banda tindrem el sol que escalfa i l'altra aquest vent doncs, hi notarem aquest contrast no? i ja pel diumenge doncs, ja desapareixerà la tramuntana és aquest típic Temps canviant que, que hi ha aquesta època, eh, arribaran terrenyines de núvols prims, perquè arribarà restes d'un front amb alçada que durant la nit sí que podrien donar a quatre gotes, però de dies pensem que no. o sigui que tindrem un sol una mica enterranyinat, però sí que la temperatura es recuperarà una mica. i a més a més com que el vent serà fluix, doncs la sensació serà més agradable, sobretot el de matí, ja que a la tarda tindrem segurament una mica de vent de garbir uh -huh. Aquesta muntanya russa, doncs, la, el que ens espera doncs, aquest cap de setmana com hem, com hem tingut aquesta setmana eh? al final és, és això, eh? Pot, eh, el mateix dia, en un mateix dia podem tenir doncs, eh, un cel com ara, per exemple amb, amb força sol, però després al cap d'una estona pot eh, canviar tot eh? això és el que va passar de fet, ahir dijous, no? que al final va acabar fins i tot caient algun ruixat Exactament, sí, sí, és aquesta variabilitat. I ja dic, que és una situació típica d'aquesta època de l'any, perquè estem en, en una època doncs, que encara, diguéssim, el, la zona polar del nord, eh, l'extensió de glas és la màxima de l'any, per tant, allà hi ha una massa d'aire molt fred al cim. Mm -hmm. Però també aquí les zones, no gaire lluny d'aquí, les zones tropicals, el sol ja escalfa molt, el dia és llarg, que allà hi ha temperatures doncs, molt altes, i aquest contrast doncs, fa que les masses d'aire avancin de nord a sud i de sud a nord i hi hagi aquest canvis de temperatura i canvis de situació del temps. Molt bé, doncs aquesta és la, la previsió que ens espera per aquest cap de setmana. Respecte, ara no sé si t'agafarem el peu canviat, Josep, però ara ja hem deixat enrere el mes de febrer, ho anàvem comentant al llarg de tot el mes de febrer, el fet de doncs, que estàvem tinguent unes temperatures anòmales, no sé si ja podem confirma o, ja, o si te'n recordes si ja podem donar doncs, com a certes eh, les dades que ens apuntaves on deies que aquest era un dels mesos de febrer doncs, eh, amb una temperatura més càlida dels últims anys. Eh, sí, realment eh, aquí concretament l'ha certit, i suposo que per la forjera hi canviarà poc, doncs el, ha estat el mes de febrer més càlid del darrer mig segle, concretament que l'estrategy dèu varem tenir una temperatura mitjana de 12,6 graus uh -huh. i fins ara el febrer ara no, això sí que no ho recordo el, el febrer més càlid havia sigut de 12 graus, per tant, 6 dècimes més. Uh, i també el mar, doncs, com que no, ho hem comentat a vegades que no ha fet gaires tramuntanes aquest hivern, uh -huh. uh, la temperatura en superfície no ha estat el més càlid, perquè encara teníem, diguéssim, restes Eh, dels rius que baixaven, doncs, de, de la tempesta aquesta glòria, del temporal que hi va haver, sí, ja. doncs encara hi havia massa d'aigua dolça en superfície i, per tant, en superfície l'aigua es mantenia una mica més freda, però a partir dels 50 metres de fondària també ha estat, entre els 50 i els 80, que és la fondària màxima que, que observo o que, que calculo, doncs sí que ha estat també el febrer més càlid. Mm -hmm. O sigui, amb aigües, a partir d'uns un, 50 metres ha estat mel més doncs eh, amb en Josep també volíem fer aquest apunt que ens quedava pendent de, de, de que havíem, fet, doncs, uh, havíem uh, explicat alguna vegada durant el mes de febrer i ara que doncs, ja hem entrat en ple mes de març doncs ja, ja podem donar aquestes dades com a, com a certes i amb en Josep doncs, ens retrobarem novament el dilluns per saber doncs, què ens depararà la segona setmana del mes de març l'acomidem doncs, a en Josep Pasqual i li desitgem un molt bon cop de setmana Josep Igualment, molt bon dia a tothom. Bona setmana. Així doncs, aquest cap de setmana, com ha passat al llarg d'aquesta setmana, tindrem un març així variable, el març marsejarà, i per tant doncs, tindrem un temps variable que s'anirà doncs, repartint amb sols, núvols i també algunes ventades, com ens ha explicat Josep Pasquala, a la sintonia de Ràdio Palafrugell. I fins aquí aquest informatiu de Ràdio Palafrugell. No marxeu gaire lluny perquè nosaltres eh, tornem de seguida amb els esports al punt amb l'actualitat més d'última hora respecte als clubs palafrugellens que disputen alguna competició aquest cap de setmana i la informació general us recordem que fins dilluns doncs, passarà per radiopalafrugell.cat allà doncs, actualitzarem totes les notícies que vagin passant al voltant del nostre territori i us convidem doncs, a que també activeu les notificacions per tal que aquestes us arribin als vostres dispositius mòbils els serveis informatius de Ràdio Palafrugell tornan dilluns, per tant, doncs, que passeu un molt bon cap de setmana. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugel. De dilluns a divendres, a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda, la vostra cita per saber què passa a Palafrugel. Serveis informatius de Ràdio Palafrugel.